Kapittel 14 Se, det kommer en dag som tilhører Jehova, og bytte som er tatt fra deg skal visselig bli delt ut i din midte. Og jeg skal sannelig samle alle nasjonene til krig mot Jerusalem, og byen kommer virkelig til å bli inntatt og husene plyndret, og kvinnene kommer til å bli voldtatt. Og halve byen må gå i landflykthet, men de som er igjen av folket, de skal ikke bli avskåret fra byen. Og Jehova kommer sannelig til å dra ut og føre krig mot disse nasjonene som på sin krigføringsdag, på kampens dag. Og hans føtter kommer på den dagen virkelig til å stå på Oliven Trærnes som ligger foran Jerusalem, i øst. Og Oliven Trærnes fjell skal revne på mitten fra soloppgangen og mot vest. Det vil være en meget stor dal der, og halvparten av fjellet skal i bli flyttet mot nord, og halvparten mot sør. «Og dere kommer sannelig til å flykte til mine fjells dal, for fjellenes dal kommer til å nå helt til Asel. Og dere vil bli nødt til å flykte, akkurat som dere flyktet på grunn av jordselve i judakongen Usias dager. Og Jehova min Gud skal visselig komme, og alle de hellige med ham.» «Og på den dagen skal det vise seg at ikke er noe dyrebart lys. Ting kommer til å stivne, og det skal bli en dag som er kjent som Jehovas dag.» Det kommer ikke til å være dag, og heller ikke natt, og det skal skje at det blir lyst ved kveldstid. Og det skal skje på den dagen at levende vann skal gå ut fra Jerusalem, den ene halvdelen til havet i øst, og den andre halvdelen til havet i vest. Om sommeren og om vinteren skal det skje. Og Jehova skal bli konge over hele jorden. På den dagen skal Jehova vise seg å være en, og hans navn ett. Hele landet vil bli forandret og bli som araba, fra Geba til Rimon, sør for Jerusalem. Og hun skal heve sig og bli bebodd på sitt sted, fra Benjaminporten helt til den første ports sted, helt til hjørneporten, og fra Hananel Hananeltårnet helt til kongens pressekar. Og folk skal visselig bo der, og det skal ikke mer forekomme noen banlysing der som medfører til inntetgjørelse, og Jerusalem skal være bebodd i trygghet.» O dette vil vise seg å være den plage som Jehova skal la ramme alle de folk som gjør krigstjeneste mot Jerusalem. Kjøttet vil råtne på den enkelte mens han står på sine føtter, og hans øyne vil råtne i sine huler, og hans tunge vil råtne i hans munn. Og det skal skje på den dagen at en forvirring fra Jehova skal bli hvitt utbredt blant dem, og de skal gripe fatt en vær i sin vens hånd, og hans hånd skal løftes mot hans vens hånd. Også juda skal føre krig i Jerusalem, og rikdommene til alle nasjonene runt omkring skal visselig bli samlet, gull og sølv og klær i stor mängde. Og slik kommer plagen over hesten, myldyre, kamelen, eselhingsten og et hvert slag av husdyr som er i disse leirene til å vise sig å være, som denne plagen. Og det skal skje at alle som blir tilbake av alle de nasjoner som kommer mot Jerusalem, de skal også år etter år dra opp for å bøye sig for kongen, herstyrkenes Jehova, og for å feire tiden. Og det skal skje at hvis det er noen av jordens slekter som ikke drar opp til Jerusalem for å bøye sig for kongen, herstyrkenes Jehova, så skal ikke noe regnskyld komme over dem. Og hvis Egypts slekt ikke drar opp og ikke kommer, så skal ikke noe regnskyld komme over dem heller. Den plage som Jehova lar ramme de nasjoner som ikke drar opp for å feire løvhyttehøytiden, skal komme. Ja, dette skal vise seg å være straffen for Egypts synd, og synden til alle de nationer som ikke drar opp for å feire løvhyttehøytiden. På den dagen skal det stå på hestenes bjeller, «Hellighet hører Jehova til, og grytene med vi i Jehovas hus skal bli som skålene foran altere, og hver gryte med vi i Jerusalem og i Juda skal bli noe hellig som tilhører herstyrkenes Jehova» og som offrer skal komme in og ta av dem og koke i dem. Og det skal ikke mer være en kanoner i herstyrkenes Jehovas hus på den dagen.